«Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається». розділ 23. Пообіддя повільно перетікало увечір. На місто тірсі спадав тихий лагідний дощ, змиваючи пил з вулиць, залишаючи землю слизькою та блискучою. Грозові хмари торкались дерев народного парку рваними пасмами, які кучерявились навколо шорстких стовпорів. Парк був порожній, тихий, лише рівномірний стукіт дощу порушував тишу. А ще через кілька хвилин із сірості вийшов загін федерації, що складався з шести осіб, закутаних у плащі з капюшонами. Пара чорних дроздів, що сиділи на облупленій березі, насторожено озирнулись. Собака, що рився в смітті, швидко зник. З поки що сухого дверного отвору виглянула бездомна дитина. Вона дивилась на усе з обережністю. Ніхто інший на них не звернув уваги. Вулиці були безлюдні, місто принишкло, і нічого не бачило у вогкій неприємній темряві. Падішар Кріл вів свій невеликий загін через коло тірсійського шляху і в парк. Вони закутались від непогоди, тож не відрізнялись один від одного і від будь-яких інших солдатів федерації. Вони без перешкод прийшли сюди, вийшовши з лігва у складі. Група майже не бачила жодної живої істоти. Усе йшло точно за планом. Пар Омсфорд спостерігав, як крізь дерева проступає слабкий темний обрис вежі, і відчув, як його розум згортається всередину. Він зіщулив плечі від холоду дощу і від спеки поту, що стікав під одягом. Юнак був замкнений у собі і водночас міг спостерігати, ніби безтілесний дух. Шлях уперед був набагато темнішим, ніж здавалось при приденному світлі. Він ніби потрапив у тунель, стіни якого були круглі й вигнуті. Такі гладенькі, що він не міг знайти, за що вхопитись. Пар знав, що ризикує втратити контроль над собою. Він і раніше боявся. Коли вони з колом тікали з варфліта, коли з'явилась та жінка в лісі, коли Коглен сказав, що вони повинні зробити. Коли вони вночі перетинали райдужне озеро в тумані з Морганом. Коли билися з тінню у лісах Анару. Коли зіткнулись з монстром у Вольфкстазі, А ще, коли павучі гноми та дівчинка тінь схопили його. Він боявся, коли явився Аланон. Але тодішній страх був нічим у порівнянні з тим, що він відчував зараз. Хлопець майже панікував. Він ковтнув, відчувши, що в горлі пересохло, і спробував переконати себе, що усе гаразд. Почуття паніки охопило його раптово, ніби чекало вздовж просочених дощем вулиць міста і одразу ж при можливості схопило щупальцями і немає сенсу казати іншим, що він переживає. Зрештою, так, можна підібрати слова, які мали б цей сенс, що він боїться, що він панікує, але пар був упевнений, що інші почуваються так само. Порив вітру струснув навантажені водою дерева і обсипав хлопця краплями. Він злизав воду з губ, бажана й прохолодна волога. Кол перетворився на масивну постать попереду, а Морган позаду. Тіні навколо грались і танцювали, підточуючи згасаючу мужність. «Це помилка!» – почув він свій голос у голові. Шкіра поколювала від цієї впевненості. Юнак відчував, що смертний, так, як раніше не відчував. Ніби ця впевненість раніше була забута в якійсь комірчині душі. Йому заднім числом здавалось, ніби усе, що було раніше, сприймалось ним як гра. Смішно, але це так. Він бездумно гасав по околицях, самопроголошений герой на зразок тих, про кого він співав у піснях, сповнений рішучості зіткнутися з реальністю своїх мрій вирішивши дізнатися про те, хто він і що він таке. Він вважав себе господаром долі, і тепер розумів, що це не так. Видіння минулого промайнули в свідомості у швидкому безладді. Думки юнака стрибали від одної невдачі до іншої. Насправді ж, чого він досяг? Він поза законом тікає, береже життя, Батьки в'язні у власному домі. Вокер вважає його дурнем, Рен його покинула. Кол і Морган лишились ним лише тому, що відчувають, що за паром потрібно доглядати. Падішар Кріл вважав його кимось, ким він ніколи не зможе стати. І, що найгірше, внаслідок його хибного рішення прийняти доручення людини, яка померла 300 років тому... Його друзі ось-ось мали померти. «Будь обережний!» Безглуздо спробував пожартувати він, попереджаючи кола, коли вони покидали своє укриття. «Не хотілося б, щоб ти спіткнувся, хоч яка б була погода!» Молодший Омсфорд фиркнув. «Та ти просто тримай вуха на поготові! Для такого, як ти, це не повинно бути важко!» Тоді він просто грався в хоробрість. Себе не обдуриш. Алланон. Він прошепотів у тиші розуму ім'я Друїда як молитву чому ти мені не допоможеш. Але тінь друїда він знав нікому не може допомогти. Допомогти можуть лише живі. Не залишилось часу думати, мучитись над рішенням, яке вже неможливо змінити або оплакувати вже прийняті. Дерева розійшлись. І вони побачили вартову вежу. Двоє охоронців вартували і напружились, коли наблизився патруль. Падішар не вагався. Він підійшов прямо до солдатів, повідомив про мету, пожартував про погоду і через мить двері відчинились. У щільній групі схилених голів і затягнутих плащів маленький загін поспішив усередину. Чоловіки нічної варти зібрались навколо дерев'яного столу. Вони грали в карти. Солдатів шестеро, і вони ледь подивились на незнайомців. Командира ніде не було видно. Падішар кинув погляд через плече, ледь помітно кивнув Моргану, Стасасу та Друту, а потім жестом вказав розійтись навколо столу. Коли вони це зробили, один з гравців підозріло підвів очі. «Ви хто таке?» – запитав він. «Прибиральники!» – відповів падішар, обійшов гравця ззаду і нахилився, щоб подивитись в карти. «У тебе програшна рука, друже!» «Ану відійди, з тебе капає!» – невдоволено буркнув солдат. І одразу ж падішар ударив його кулаком в скроню. Солдат впав як підкошений. Інший також впав майже так само швидко. Вартові зірвались на ноги, закричали, але розбійники з Морганом повалили їх усіх за лічені секунди. Пар з колом почали витягувати мотузки та смужки тканини з рюкзаків. «Так, затягуйте їх у спальні, зв'язуйтесь та затикайте роти», наказав падішар. «Переконайтесь, що ніхто не втече!» У двері тихо постукали. Падішар почекав, поки з охоронцями розберуться, а потім відкрив вічко. Усе гаразд, запевнив він вартових за дверима, які, здавалось, щось почули. Карткова гра закінчувалась, всі вирішили, що краще почати наводити лад. А потім закрив вічко заспокійливою посмішкою. Після того, як солдатів замкнули у спальнях, Падішар зачинив двері й закрив її на засув. Він завагався, а потім наказав закрити на засови й вхідні двері. «Немає сенсу ризикувати», – пояснив розбійник. «Не можна залишати за спиною нікого. Вони взяли олійні лампи та спустились сходами на нижній рівні вежі. Звук дощу загубився за товстим каменем. Однак вогкість проникала всюди і проймав такий холод, що пара відчув, як його починає трясти. Юнак у транці йшов за іншими, готовий зробити усе необхідне, зосередившись на тому, щоб ставити одну ногу перед іншою. Не було причин боятися, повторював він собі. Усе скінчиться дуже швидко. На нижньому рівні вони знайшли сплячого командира варти, новенького, не того, який чекав на них коли уся група намагалась перелізти через стіну. Вони без безусиль знешкодили його, зв'язали, заткнули рота та замкнули в кімнаті. «Залиште лампи!» – наказав падішар. Після покоїв командира вони пішли в кінець коридору і одразу ж побачили зачинені залізні двері, удвічі вищі за найвищого з них – кутастого друта. Масивна ручка прикрашалась вовчою головою – Емблемою шукачів. Падішар обома руками схопився за неї і повернув. Клацнув засов. Двері від'їхали вбік. Морок і темрява заповнили отвір, і звідти поповз сморід гнилі та цвілі. «Тримайтеся, близенько!» Прошепотів пар через плече. Його очі блиснули, і розбійник ступив у темряву. Кол встиг обернутись, щоб стиснути плече пара, а потім рушив за ватажком. Вони опинились в лісі зі сплутаних стовбурів дерев, переплетеного чагарнику, ліан, ожини та непроникного туману, густий промоклий полог крон дерев зверху, майже повністю закривав залишки денного світла, бруд хлюпав і засмоктував крізь ці джунглі. Якимись ривками перелітали істоти – птахи чи, можливо, комахи. А ще запах. Не тільки гниль та цвіль, але й щось ще менш терпиме. З моруку доносились звуки далекі, нерозбірливі, загрозливі. Яма виявилась колодязем безкінечної темряви. Кожна нервова клітина в тілі пара Омсфорда кричала, щоб юнак тікав. Падішар жестом наказав їм йти вперед. Друт пішов першим, потім кол, пар, Морган і Стасас. Мокрі від дощу постаті витягнулись в лінію. Вони повільно пробирались вперед краєм Яру, у напрямку завалів старого мосту Сендіка. Пар з колом несли гаки та мотузки, решта тримали на зброю. Пар мимохідь озирнувся і побачив, як світло, що вилітало з відчинених дверей вежі, зникає в тумані. Він побачив, як блиснув меч Лія в руці Моргана. і з його полірованого металу стікала дощова вода. Земля під їхніми ногами була м'якою та податливою, але все ж тримала усю групу. Яма здавалась гігантською пащею, відкритою. З нею пахло вже з'їденим м'ясом. А подихом був туман. Щось звивалось та повзало по калюжах стоячої води. Стікало по гнилих колодах і блискавично проносилось крізь зарості, як ртуть. Тиша була оглушливою. Чувся лише дощ, повільний і рівномірний. Вони йшли, як здалось пару, дуже довго. Хвилини тягнулись нескінченним парадом, допоки не зникли їх початок і кінець. «Як далеко до зруйнованого мосту?» – подумав юнак. «Звичайно, вже треба було б дійти». Він відчув себе в пасті в ямі, а чорні плащі друзів надавали їм вигляду скорботних могильників. Нарешті падішар зупинився, прислухаючись. Пар теж це почув! Шипіння звідкись, з змороку, ніби пара вирвалась з тріщини». Усі витягнули шиї та марно озирнулись. Шипіння припинилось. Тишу знову заповнили звуки їхнього дихання та дощу. Меч Кріла блиснув. Він жестом наказав йти вперед. Зараз вони рухались швидше, ніби відчуваючи, що щось не так, що зараз треба рухатись швидко, а не обережно. Обз проносились численні масивні блискучі стовбури, мовчазні вартові в темряві, світло швидко скасало, за сірого перетворюючись на кобальтовий, пар раптом відчув, що за ними хтось спостерігає. Волосся на потилиці настовбурчилось від відчуття цього погляду, юнак квапливо озирнувся. Але не було жодного руху в тумані, нічого не було видно. Що там? Прошепотів морган, але хлопець лише похитав головою. Потім з'явились кам'яні блоки зруйнованого мосту Сендіка, масивні та потворні, вони виступали величезними зубами з переплетеного лісу. Подішар пришвидшив крок, інші наслідували приклад. Уся група відійшла від стіни ущелини і зайшла глибше в дерева. Прірва, здавалось, поглинула їх туманом і темрявою. Секції мосту лежали розкидані серед кам'яних уламків під покровом лісу, вкриті мохом і зношені, примарні у згасаючому світлі. Пар глибоко вдихнув. Легенди казали, що шанари встромили лезом донизу в брилу червоного мармуру, а потім помістили у склеп під прольотом мосту Сендіка. Отже, він десь тут, поблизу. Хлопець завагався. Меч встромлений у мармур? А чи вдасться його вивільнити? Чи взагалі можна потрапити в той склеп? Його очі почали шукати артефакт в тумані. А що, як він похований під завалами? Як тоді до зброї дістатись? Щось дуже багато питань без відповіді виникло. Чому він не задав їх раніше? Чому не розглядав різні можливості? Камені ледь виднілись крізь мутну імлу. Показався західний кут зруйнованого палацу королів Калагорна, темна тінь у прогалині між деревами. Горло стиснулось у хлопця, вони майже дістались дальньої стіни ущелини, майже не залишилось місця, де шукати. «Я не піду без меча». «Безмовно», – присягнувся пар. «Хоч би що сталося, не піду». Вогонь цього переконання палав всередині душі, ніби скріплюючи заповіт. Потім знову донеслось шипіння. Тепер значно ближче. Здавалось, воно йшло з кількох напрямків. Падішар сповільнив крок і зупинився, обережно обернувшись. З Друтом та Стасасом по обидва боки він зробив кілька кроків вперед, щоб прикрити братів і горця, а потім обережно почав просуватись уздовж краю каміння. Шипіння ставало гучнішим, чіткішим, і врешті-решт перетворилось на дихання. Очі пара шалено шукали джерело цього звуку в темряві. Щось наближалося, те саме, що пожерло Сібублю, та усіх тих, хто до них спускався в яму. Впевненість у цьому була жахливо загрозливою. Проте очі відволіклись та перекинулись на пошуки склепа, де зберігався Медшанари. Треба знайти артефакт. Нарешті він побачив у своїй свідомості чітко намальовану картину, ніби намальовану для нього особисто. Примарний артефакт ніби знаходився поруч. Юнак намацав його спочатку в свідомості, а потім і зовні, в тумані та темряві. А потім почало відбуватися дещо дивне. Його ніби стиснуло. Здавалося, усе це ґрунтувалось на магії пісні бажання. Якесь тяжіння, ривок, що рвав невидимі кайдани. Хлопець відчув тиск, що наростав. «Такого раніше з ним не було!» Кол подивився на обличчя брата і зблід. «Пар?» Тривожно прошепотів він і потряс його. Червоні цятки світла з'явились в тумані навколо. Вони палали крихітними вогниками у вогкості. Вони пливли в просторі, підморгували та наближались. З'явились обличчя вже не людські, плоть гнила наполовину з'їдена, риси обличчя спотворені, огидні, з темряви виповзали тіла, деякі масивні, деякі коряві, усі неймовірно потворні. Здавалось, їх розтягували та крутили, щоб побачити, що можна виліпити з людського тіла. Більшість монстрів йшли зігнувшись. Деякі повзли на карачках. Залічені секунди вони оточили невелику групу. Істоти народжені якимсь огидним кошмаром. Фрагменти та уламки нічного жаху, що увірвались в реальний світ. А всередині кожного монстра снували темні, безтілесні примари. Вони дивились на друзів, виринаючи крізь роти та очі, з пор шкіри та з волосся. Тіні. Тиск у середині пара Омсфорда став нестерпним. Він відчув, як щось обірвалось під ложечкою. Він бачив, як оживає видіння з його снів. Темний світ звіроподібних людей і тіней їхніх господарів. Ось про що казав Аланон. Тиск вирвався назовні. Він закричав, паралізувавши супутників гостротою свого крику. Звук набув форми і перетворився в слова. Він заспівав. Пісня бажання розірвала повітря, ніби полум'я. Магія освітила темряву. Тіні відсахнулись. Їхні обличчя спотворились від несподіваного сяйва. Виразки та порізи на тілах стали яскравими багряними смугами. Пара наповнила сила, якої він ніколи не знав, і раптом він ще раз побачив у своєму розумі меч Шанари. Світло магії спочатку лише ілюзія, раптом стало реальним. Воно посилилось, пронизуючи темряву стрілою, і досліджувало морок. Стріла світла крутилась, як спіймана істота, що намагається втекти – вона пробиралась повз кам'яні уламки мосту Сендіка, перестрибуючи через трупи дерев, пробиваючись крізь зарості до самотньої кам'яної камери, що стояла серед переплетених ліан і трав не далі, ніж за сотню ярдів від того місця, де стояв хлопець. Він відчув, як хвиля піднесення огортає його. Ось! Показався вивітрений чорний камінь, Світло магії в'їлось в пористу поверхню, очищаючи тріщини та щілини, виділяючи вирізблені слова. Тут спочиває серце і душа народів. Їхнє право бути вільними людьми, їхнє бажання миру, їхня мужність. Сила покинула хлопця, перш ніж він встиг закінчити читання, і магія після яскравого спалаху згасла, зникнувши так само швидко, як і з'явилась. Пар з криком похитнувся назад, його підхопив кол. Пар не чув брата, він не чув нічого, крім дивного дзвону, що був залишком пісні бажання. Залишками магії, яку, як тепер розумів юнак, він ще не почав розуміти». І в розумі затрималось видіння. Мерехтливий образ на передньому плані думок. Ось, все, що залишилось від того, що мить тому розкрила магія. Вивітрений кам'яний склеп. Слова. Меч Шаннари. Нарешті дзвін припинився. Видіння зникло, і він знову опинився в реальному світі, в ямі, Тонучи у власній слабкості. Тіні наближались, шкандибали з усіх боків, щоб загнати їх до кам'яної стіни мосту. Падішар ступив уперед, високий, грізний. Він збирався зустріти найближчу тінь, величезну, подібну, з кігтями замість рук. Монстр потягнувся до розбійника, а він розсік його мечем раз, два, три... Удари були такими швидкими, що пар ледь встигав їх помічати. Істота похитнулась, її кінцівки звисли, але вона не впала. Здавалось чудовисько, ледь усвідомлювало, що сталося. Його очі були нерухомими, а риси колись обличчя скривились. Пар затьмареними очима спостерігав за тінню. Його рани зрослись так само, як і у велетня, з яким вони бились в анарі. «Падішар! Меч!» – почав він казати, але ватажок уже наказував повертатись тим шляхом, яким вони прийшли – відступати вздовж кам'яної стіни. «Ні!» – з жахом прокричав пар. Він не міг висловити словами впевненість, яку відчував. «Треба дістатись до меча!» Юнак рвучко підвівся та спробував відірватись від кола, але брат міцно тримав його та тягнув разом з іншими. Тіні атакували, шкандибаючи. Стасас упав, і його відтягнули в темряву. Можна було побачити, як йому розривають горло, і щось темне проникає в його тіло, поки розбійник ще був живий. Ця штука різко підняла Стасаса. Повернуло обличчям до них, і він перетворився на ще одного нападника. Загін відступав, мечі розсікали повітря, показався сібаблю або те, що від нього залишилось. З неймовірною силою він заблокував меч друта, схопив колишнього друга за руки та обкрутився навколо товариша, як п'явка. Той закричав від болю. Коли спочатку одну, а потім іншу руку відірвали від тіла, голова відлетіла останньою. А сі почав пожирати колишнього товариша. Падішар залишився один, оточений з усіх боків. Він би вже загинув, якщо б не був швидким і сильним. Він робив фінти, рубав, ухилявся, викручувався, намагався залишатись вільним. Але його переважали чисельно, тому ватажок швидко почав відступати. Його врятував Морган Лія. Він залишив свою роль захисника пара і кола. Горець кинувся на допомогу ватажку. Меч Лія зробив помахи, спалахуючи вогнем при ударах. Магія хлинула крізь в темних істот, перетворюючи тих на попіл. Впали двоє, троє, ще один. Падішар нещадно крутився поруч з горцем, і разом вони почали прокладати шлях крізь граю очей, шалено підзиваючи пара та кола йти за ними. Брати, спіткаючись, йшли за друзями, уникаючи захватів тіней. Пар відмовився від усілякої надії дістатись до артефакта. Двоє вже загинули, решта теж помре, якщо вони нагайно не виберуться». Вони відступали назад, відбиваючись від тіней на ходу. Магія меча тримала істот на відстані. Але здавалось, вони були всюди. Ніби яма – це гніздо, де тіні розмножуються. Як жінка з лісу та велетень, вони здавались несприйнятливими до будь-яких пошкоджень, завданих звичайною зброєю. Лише Морган атакував успішно. Вони не могли протистояти магії меча, але відступ був нестерпно повільним. Горець втомився, а разом із ним і меч лія. Вони почали бігти, але все частіше тіні перегороджували шлях. Пар марно намагався прикликати магію пісні бажання, вона просто не приходила. Він намагався не думати про те, що це означає». Усе ще намагаючись осмислити те, що сталося, зрозуміти, як його магія вирвалась назовні. Навіть у втечі його розум боровся зі спогадами. Як він втратив контроль? Як магія подарувала дивне світло? Як вона зробила реальність, а не ілюзію? Чи, можливо, це він? Він побажав, щоб так було? Що сталося? Якимсь чином вони дістались до стіни і знеселено притулились до неї. Зверху з парку долинули крики та спалахнули смолоскипи. Їхня битва з тінями сповістила федеральну варту. Через мить вартова вежа опиниться в облозі. — Гаки! — задихаючись, крикнув падішар. Пар свій загубив, але кол усе ще тримав свій. Він відступив, розмотав мотузку та кинув важкий залізний гак у небо. Той зник з очей і зачепився за щось. Кол перевірив його своєю вагою. Той витримав. Падішар підпер пара до стіни. Їхні погляди зустрілись. За спиною розбійника ліси ями на мить спорожніли. «Лізьте!» – наказав він. Ватажок дихав коротко і часто. І підтягнув до себе кола. «Обидва! Лізьте, допоки не опинитесь в безпеці, а потім тікайте в парк. Демсон знайде вас і відведе назад». «Демсон!» – тупо повторив пар. «Забудь про підозри! Я про свої забув!» – прошепотів розбійник. У твердих очах блиснула печаль. «Довірся їй, хлопче! Вона моя краща частина!» Тіні знову ринули з мороку. Їхнє дихання було повільним шипінням в нічному повітрі. Морган уже відійшов, щоб зустріти ворога. «Забирайся звідси, пар!» – крикнув горець через плече. «Лізь зараз!» – повторив наказ падішар. «Але ж ти! Я залишаюсь з горцем, щоб ти втік! Не змарнуй цього!» Він грубо схопив пара за плечі. «Щоб не сталося, хоч з ким з нас? Ти повинен жити! Магія шанари! Ось що одного дня виграє цю битву, і ти нею володієш, а не я! Йди!» Кол узяв ініціативу на себе, грубо підштовхнувши пара до мотузки. Там були зав'язані вузли, і хлопець легко знайшов, за що вхопитись. Почався підйом, сльози розчарування наповнювали очі молодшого Омсфорда. Кол ліз слідом, підганяючи брата. Його кремезне обличчя напружилось під блиском поту. Пар зупинився лише раз, щоб кинути погляд униз. Тіні оточили падішара та Моргана, вони захищали мотузку. Тіней було занадто багато. Пар знову відвів погляд і, стримуючи гнів, продовжив підійматись. Морган не обертався. Його погляд залишався прикутим до тіней. Він відчував, що падішар стоїть за лівим плечем. Монстри більше не наступали, а просто обережно тримались на краю густої завіси туману, зберігаючи дистанцію. Вони знали, що може зробити з ними зброя Моргана, тож були обережними. Втома Моргана тягнула його ланцюгами. Це все через магію, розумів Горець. Він прогнав її крізь себе, ніби внутрішній вогонь. Спочатку п'янкий порив, а потім виснаження. І ще щось, щось підступне прив'язало його до меча і змушувало його жадати цієї сили так, як не можна пояснити. Ніби відмовся він від неї зараз, навіть щоб відпочити, і перестане бути собою. Раптово він злякався, що не зможе відпустити цю магію, допоки занадто не ослабне. Або не помре. Він більше не чув, як підіймаються пара з колом. Яма знову поринула в тишу. Тільки було шипіння тіней. Падішар нахилився. «Давай вперед, Хорцю!» Тихо прохрипів він. Вони почали йти уздовж стіни, а потім, коли тіні не напали, пришвидшились. Незабаром вони вже бігли, спіткаючись, бо більше не мали сил ні на що інше. Навколо них кружляв туман, сірі пасма на тлі ночі. Дерева мерехтіли в імлі дощу, що падав, і, здавалось, рухались. Морган відчув, що поринає у світ безчуттєвого напівсну, який викрадав час і місце. Ще двічі монстри нападали на них, і це були короткі виласки. Двічі їх відганяла магія меча. Гротескні тіла перетворювались на попіл, і Морган відчував, як з кожним взмахом мечем частина його самого згасає. І задумався: Можливо, так, якимсь дивним чином він вбиває себе? Зверху, де за стіною яру ховався парк, крики продовжували наростати. Тягнулись до них фальшивою рятівною ниточкою надії. Але друзів там не було, Горець це знав. Він спіткнувся, і знадобилось неймовірне зусилля, щоб вирівнятись. І ось нарешті вартова вежа, тіниста, масивна, вона виринула з-за дерев і туману. Але щось тут було не так. «Двері!» – несамовито закричав падішар, підштовхнувши горця так сильно, що той ледь не впав. Разом вони кинулись в прохід або туди, де він мав бути. Але він зник. Крізь отвір, який вони залишили, не просочувалось світло. Кам'яна стіна була чорною та безликою. Морган відчув, як десь всередині здіймається хвиля страху та невіри. Хтось або щось запечатав шлях до втечі. З падішаром на крок позаду він підійшов до стіни вежі, до масивного проходу, який впустив їх у яму. А тепер він був зачинений. Морган кинувся до стіни та почав її обмацувати. І відчув подушечками пальців позначки, які вони не побачили. Руни, що світились в сірому тумані, та перешкоджали втечі надійніше, ніж будь-який замок з ключем. За ними збирались тіні. Горець обернувся та кинувся у нічних істот у шаленстві, щоб розігнати – Падішар стукав у невидимий замок, ще не усвідомлюючи, що їх не пускає магія, а не залізо. Морган повернувся. Його худе обличчя перетворилось на маску люті. «Відійди, падішар!» – прокричав горець та кинувся до дверей ніби до одної стіни. Він підняв меч Лія. Лезо засяяло срібною смугою на темному тлі. Зброя опустилась, як молот, раз, двічі. Руни, висічені на залізній поверхні дверей, світились глибоким, зеленим кольором. З кожним ударом летіли іскри, полум'я, що кричало в протесті. Морган взвив ніби з божеволів, і сила магії меча в останній раз вирвала з нього залишки енергії. А потім усе перетворилось на біле полум'я, і Моргана поглинула темрява. А пар вибрався з мутної чорноти яму. Перевалився через гострі виступи. Орізи та подряпини пекли йому руки та ноги. Під щіпав очі. Дихання було коротким і частим. на мить його зір затуманився. Ніч навколо перетворилась на непроникну маску, усіяну мерехтливими цятками світла. Смолоскипи, зрозумів він. Скупчились біля входу до вежі. Чулись крики та гупання чогось важкого. Варта та всі, кого викликали, намагались виламати засув на дверях. Кол переліз через стіну позаду, кречучи від зусилля знесилено впав на прохолодну, мокру землю. «І ти можеш?» – прошепотів брат. Пар кивнув, не знаючи, може чи ні. Вони повільно підвелись на ноги. М'язи боліли, дихання важке. Хитаючись, вони пішли від стіни в тінь дерев і зупинились в темряві. Чекаючи, щоб зрозуміти, помітили їх чи ні, прислухаючись до галасу, що оточував вежу, Кол нахилив голову. Треба йти звідси, пар. Старший Омсфорд лише підняв очі. Та знаю я, але ми не можемо їм допомогти, принаймні зараз. Треба рятуватись. Молодший Омсфорд безпорадно похитав головою. Будь ласка! Пар обійняв брата і кивнув йому в плече. Хитаючись, вони пішли уперед. Овільно вони долали парк, тримаючись найтемніших тіней, уникаючи стежок, що вели до вартової вежі. Дощ перестав їти непомітно для них. Великі дерева скидали поверхневу воду раптовими зливами, коли налітали пориви вітру. Розум пара кружляв у спогадах про те, що з ними сталося. Знову шепотів попередження. Дражнячі самовдоволеною безцільною радістю. Чому пар його не послухав? Чому був таким впертим? Вогні тірсійського шляху пробивались крізь темряву попереду. Через мить брати вийшли на край вулиці. Там стояли люди, тьмяні постаті вночі, безликі тіні, що мовчки й спостерігали за хаосом. Більшість з них не бачили двох обірваних постатей, що вийшли ніби ні звідки. А ті, хто побачив, швидко відвернулись, впізнавши форму федерації. «Куди тепер?» – прошепотів пар, спираючись на кола. Він ледь міг стояти. Молодший Омсфорд мовчки похитав головою і потягнув брата до вулиці, подалі від вогнів. І тільки вони встигли дістатись до бруківки – 50 з стіни за п'ятдесят футів з'явилась постать і рушила їм на переріз. «Демсон», – подумав пар, – та прошепотів «Це ім'я Колу». Вони очікувально сповільнили крок. Дівчина швидко наблизилась. «Продовжуйте йти», – тихо сказала вона, накидаючи вільну руку пара собі на плечі, щоб допомогти Колу підтримувати брата. «А де інші?» Пар підвів очі, щоб зустрітись поглядом з дівчиною, і повільно похитав головою, а потім побачив здивування і шок, що перетнули її обличчя. Озаду них, глибоко в парку, пролунав яскравий вибух, який вилетів у нічне небо. З натовпу вирвались зітхання жаху. Тиша, що запанувала після цього, була оглушливою. «Не озираємось!» Прошепотіла Демсон, стиснувши губи. Братам і не потрібно було. Морган Лія лежав розпростертий на опаленій землі прірви. Пара здіймалась з його одягу. Їдкий сморід диму заповнив йому рід та ніздрі. Чомусь він все ще був живий. Це він відчував. Але щось було не так. Горця ніби розбили. Ніби всі його нутрочі розтрощили та залишили його порожньою, випаленою оболонкою. Був біль, але не фізичний, якийсь гірший, свого роду емоційна агонія, яка розривала не тільки тіло, а й розум. «Горець!» – хрипкий голос падішара пролетів крізь усі шари болю і розплющив йому очі. Полум'я лизало землю за кілька дюймів від нього. «Вставай, но швидко!» Ватажок тягнув його, насильно підіймаючи на ноги. Горець почув власний крик. Замутнене море дерев і кам'яних блоків плавало в тумані. Нарешті зір сфокусувався. І він побачив руків'я меча Лія. Але лезо було зламаним. Залишилось не більше фута, зазубрений, почорнілий уламок. Моргана почало трясти, і він не міг це зупинити. «Що я наробив? прошепотів він. «Урятував нам життя, друже!» – сказав падішар, потягнувши горця. «Ось що ти зробив!» Світло лилось крізь величезну діру в стіні вартової вежі. Запечатані двері зникли. Голос падішара був хрипким. «Це зробила твоя зброя! Магія зламала двері! Це дає нам шанс! Треба бути тільки швидкими! Давай, спирайся на мене! Ще хвилина, дві!» І падішар проштовхнув горця крізь отвір. Він ледь розумів, що йде коридором, підіймається сходами. Біль продовжував розривати його тіло. Він не міг говорити, слова плутались, а також не міг відвести очей від зламаного меча. Його зброя, магія, він сам, усе чомусь сприймалось як єдиний організм. Крики та важке гупання раптово увірвались в його думки, змусивши здригнутись. — Ану, тихше! — застеріг падішар. Вони дійшли до кімнати зі зброєю. У вхідні двері несамовито стукали. Залізний засув був погнутий. «Ану, будь тут», – сказав ватажок, притуляючи горця спиною до стіни. «Нічого не кажи, просто лежи тихо. Якщо пощастить, вони подумають, що ми жертви, і більше нічого. І дай нам мені це». Він нахилився і узяв зламаний меч Ліа з пальців Моргана. «Хай побуде у піхвах, хлопче! Полагодимо пізніше!» Він засунув зброю в плечові піхви, поплескав Моргана по щоці і пішов відчиняти двері. Солдати федерації у чорному линули у кімнату. Вони кричали, галасували, заповнюючи приміщення гулом. Переодягнений падішар прокричав у відповідь та направив їх вниз по сходах, у спальні, сюди й туди. Панував повний безлад. Морган спостерігав за всім цим, нічого не розуміючи і навіть не переймаючись. Він відчував якусь байдужість і втрату. Йому здалося, що його життя більше не має мети, ніби увесь сенс його вчинків випарувався так само раптово і безслідно, як Лезо Меча Лія. Не буде магії, думав Морган. Я втратив її. Втратив усе. Через кілька секунд повернувся падішар, звів його на ноги та провів крізь хаос вартової вежі до вхідних дверей, а звідти в парк. Повз бігли солдати, але їх ніхто не зупиняв. «Яке ж божевілля ми випустили на волю цією нічною справою!» Пробурмотів розбійник. «Я тільки сподіваюся, що вони нас не переслідуватимуть».